Вище благо! Ця кімната теж була надміру яскравою коробкою. Такі самі брудно-білі стіни, всіяні брунатними плямами. Або пліснява, або кров, або й те, й те. Такий самий побитий стіл зі стільцями. Це практично окремі знаряддя туртур. Ті самі палаючі болі у глокти в стопі, нозі та в спині. Дещо не змінюється ніколи. Судячи з усього, такий самий арештант із таким самим парусиновим мішком на голові. «До стоту, як десятки тих, хто пройшов через цю кімнату за останні кілька днів. І до стоту, як десятки інших, які сидять у тіснеті в камерах за дверима, чекаючи на нашу ласку». «Ну добре!» – глокти змахнув утомленою рукою. «Починаємо!» Фрост зняв мішок з голови арештанта. Видовжене худорляве кантійське обличчя з глибокими зморшками довкола рота і охайне підстриженою чорною бородою небиссивини. Мудре, сповнене власної гідності обличчя. Його глибоко посажені очі тим часом пристосовувалися до сліпучого світла. Глокта розреготався, Кожен смішок штрикав його в нижній кінець задерев'янілого хребта і трусив йому задерев'янілу шию. Та він не міг не втриматися. Скільки років минуло, а доля досі здатна з мене покипкувати. Увмів ногу, буркнув Фрост. Глокта витер слязливе око. Практику Фрости, нам випала справжня честь. Наш новий арештант не хто інший, як майстер Фаррад, колишній мешканець Яштавіта, що в Канті, а ближче до нашого часу мешканець розкішного будинку в кінці алеї королів. Перед нами найчудовіший дантист у земному колі. І тут не можна не оцінити іронії долі. Фарад кліпнув на сліпуче світло лампи. Я вас знаю. Так. Це ви були полоненим гурків. Так. Тим, якого катували, я пам'ятаю. Вас привели до мене. Так. Фарад ковтнув. Наче його може знудити від самого лише спогоду про це. Він позирнув у гору на Фроста, а рожеві очі Альбіноса зло не кліпаючи озирнулося на нього. Він швидко окинув поглядом зачухану забризкану кров'ю кімнату, потріскані кахлі у ній, подряпану поверхню столу. Його погляд затримався на письмовому зізнанні, що там лежало. «Як же можна займатися таким після того, що вони з вами зробили?» Глокта продемонстрував Фарадові беззубову усмішку. «Як я міг би займатися чимось іншим після того, що зі мною зробили?» «Чому я тут?» «Тому що чому і усі, хто тут опиняється!» Глокто побачив, як Фрост поклав на зізнання важкі кінчики пальців і спеціально пересуває його через стіл до ув'язненого. «Для зізнання!» «Зізнання в чому?» «Звісно, що шпігунстві на користь гурків!» Фарадове обличчя скривилося від недовіри. «Я не шпигун. Гурки забрали в мене все! Коли вони прийшли, я втік із дому! Я не винуватий, ви маєте це знати!» Звісно, так само було з усіма шпигунами, що зізналися в цій кімнаті за останні кілька днів. Але зізналися вони всі без винятків. Ви підпишете документ? Мені немає в чому зізнаватися. Чому ніхто не може просто відповісти на мої запитання? Глокта витягнув зболілу спину, попри хрускіт, поворошив із боку вбік шиєю, потер перенісся великими вказівними пальцями. Нічого не допомагало. А втім, ніщо ніколи не допомагає. Чому їм неодмінно треба все ускладнювати для мене і для них самих? Практику Фросте, чи не показали б ви цьому добродіїві нашу дитеперішню творчість? Альбінос висунув із підстолу пам'яти бляша на відро і безцеремонно вивалив його в міст перед носом у арештанта. На дереві застукали, заковзали і закрутилися зуби. Сотні зубів. Зуби всіх мастей і розмірів від білих до всіх відтінків жовтого, а від них – до брунатних. Зуби з кривими коріннями, шматочками плоті. Кілька штук звалилося з віддаленого кінця столу і відскочило від засмальцьованих кахлів, а тоді з цоканням полетіло в кутки вузької кімнати. Фарад із жахом витріщився на криваве місовий з зубів перед собою. І такого ніколи не мав змоги побачити навіть сам принц зубів. Локта нахилився вперед. «Насмілюся сказати, що раніше ви й самі виривали комусь один-два зуби». Ув'язнений тупо кивнув. «Тоді ви, напевно, можете уявити, який я втомлений після цієї купи. Саме тому я дуже хотів би розібратися з вами як швидше. Ви мені тут не потрібні, та й самі однозначно не хочете тут бути. Ми можемо допомогти один одному. Що я мушу зробити?» Пробулькотів Фарат, нервово ворушачи язиком у роті. «Це нескладно. Спершу підпишіть своє зізнання». «Вибивте!» – пробурмотів Фрост нахилився вперед і змахнув із документа кілька зубів. Від одного з них на папері залишилася довго рожава смуга. «Тоді назвіть двох інших». «Інших кого?» «Ну, звісно ж, двох інших шпигунів із вашого народу, що працюють на гурків». «Але ж я не знаю жодного шпигуна». «Тоді доведеться задовольнитися іменами якихось інших людей. Вас називали вже кілька разів». Донтист ковтнув, а тоді мотнув головою і відштовхнув документ. «Сміливість і доброчесна людина. Однак сміливість і доброчесність не до – недоречні чесноти для цієї кімнати». «Я підпишу, але винуватих не називатиму. Господи, мене помилуй, не називатиму». «Господь вас, може, і помилує». От тільки не він тримає тут щепці. Затисни його. Просто однією великою білою рукою схопив фарада за потилицю і розімкнув йому в уста. На його бліді шкірі виступили жили. Тоді просунув між фарадовими щелепами затискач і спритно покрутив гайку між великими вказівними пальцями, доки щелепи не розчахнулися. «Ай!» – булькнув дантист. «Знаю, а ми ж тільки починаємо». Глокта відштовхнув кришку своєї скрині і побачив, як назовні вийшли поліроване дерево, заточена сталь, блискуче скло. «Якого?» Серед інструментів виднілася підозріла прогалина. «Ради всього святого, Фросте, ти витягнув звідси щіпці?» «Ні», – бургнув Альбінос і сердито мотнув головою. «Хай йому трясся, невже жоден із цих паскуд не тримає своїх інструментів?» Сходи до сусідньої кімнати і довідайся, чи не можна там щось принаймні позичити. Практик вибрів із кімнати, лишивши важкі двері відчиненими. Глокте скривився, потерши собі ногу. Фарад витріщився на нього. З гутика його розкритого рота текла слина. Коли з коридору за порогом долину приглушений зойк болю, він скосив виболушені очі. «Щиро за це перепрошую», – сказав Глокте. Зазвичай ми набагато організованіші, та останні кілька днів тут було з біса клопітно. Розумієте, треба ж стільки всього зробити. Фрост зачинив двері і вручив глогті іржаві щіпці, подавши їх ручками вперед. На їхніх щелепах виднілася засохла кров і кілька прилиплих кучерявих волосин. Це найкраще, що нам можуть дати. Вони ж брудні. Фрост знизав плечима. А яка їх внифі? Мабуть, слушно. Локта протяжно зітхнув, на підвівся зі стільця і нахилився вперед, щоб зазирнути фарадові в рота. «І в нього все таке гарне. Комплект перлово-білих зубів. А можна було б очікувати, що у відзначеного нагородами медантиста будуть зуби гідні нагород. Щось інше було б кепською рекламою його справи. «Аплодую вашої охайності!» – допитувати людину, що не забуває, як важливо промивати рота – це рідкісна втіха. Не можу сказати, що хоч раз у житті бачив кращі зуби. Голокта весело постукав по них щипцями. Якось шкода виривати їх усі і лише заради того, щоб ви зізналися за десять хвилин, а не зараз. Але маємо те, що маємо. Він зімкнув щипці на найближчому зубі і поваришив рукою на їхніх ручках. Бульк букнув парад. Глок та стиснув губи, неначе роздумуючи, а тоді відпустив щипці. Пропоную дати доброму майстрові ще одну можливість поговорити. Прост відкрутив затискач і витягнув його у Фарада з рота разом з цівкою слини. «Не бажаєте чогось сказати?» «Я підпишу», – видихнув Фарад. Однією його щукою котилася видовжена сльоза. «Поможи мені, Боже, я підпишу!» «І назвете двох спільників?» «Що заважаєте, будь ласка, що заважаєте?» «Прекрасно!» сказав Глокте, дивлячись, як пирож крябає по письмовому зізнанню. «Хто наступний?» Глокте почув, як у нього за спиною заторохотів замок. Повертаючи голову, насупився, готовий накричати на безцеремонного гостя. «Ваше Преосвященство!» прошепотів він із майже неприкритим розпачем і скривився на силу, підвівшись зі стільця. «Не треба ставати час у мене обмаль!» Глокте застиг у найболючішій позі з усіх можливих. Зігнути десь між положенням сидячи та стоячи, йому довелося незграбно опуститися назад на стілець, тим часом як сульт пурхнув до кімнати а в дверях позаду нього, мовчки замаячили троє його здоровезних практиків. Попроси, своє диво природи, нас облишити. Фрост примружився, оглянув інших практиків, а тоді знову глипнув на сульта. Гаразд, практику, Фросте, поспішно сказав глокта. Можеш забрати нашого в'язня? Альбінос відімкнув фарадові кайданки і однією білою рукою зірвав дантиста зі стільця, а тоді потягнув його задиханого за комір до дверей у віддаленій частині кімнати і різко відсунув засув вільною рукою. Зиркнув рожевими очима через плече. Сульт у відповідь зиркнув на нього. Тоді Фрост вийшов, грюкнувши дверима. Його пресвященство опустився на стілець навпроти глокти. Поза сумнівами ще теплий від спітнілої дупи сміливого і доброчесного майстра Фаррада. Змахнув тильним боком руки в рукавичці частину зубів зі стільниці, зуби зацокали, падаючи на підлогу. І він, мабуть, залишився б так само байдужим, якби то були хлібні крихти. В Агріонті готується смертоносна змова. Чи зробили ми щось для її викриття? Я допитав більшість заарештованих кантійців, витягнув достатньо зізнань. Не має бути жодних. Суль сердито махнув рукою. Я не про те, не думку. Я маю на увазі того гада Маровію та його пішаків, так званого першого з поміж магів і нашого так званого короля. Навіть зараз, коли гурки вже стукають у ворота. Ваше пресвященство. Я вирішив, що війна пріоритетніша. Тобі бракує розуму, щоб щось вирішувати. Зневажливо кинув сульт. Які докази проти боязити знайшов? Натрапив в університеті на те, на що не мав натрапити, а тоді мене мало не втопили у власній ванні. Наразі жодних. А як щодо походження короля Джезаля І? Та лінія розслідування, теж, судячи з усього, зайшла у глухий кут. Або ж у провулоку, кінці якого чигала б моя смерть, якби про це почули мої господарі у банку Валінд і Балк. А вони чують усе. Архілектор скривив губи. Тоді чим ти в біса займався останнім часом? Останні три дні я вирвав безглузді зізнання з вуст невинуватих, щоб ми могли видаватись ефективними. Коли саме я мав знайти час на знищення держави? Я був зайнятий пошуком гурських шпигунів. Чому я ніколи не чую від тебе нічого, крім виправдань? Бо за як твоя ефективність так різко знизилася, я навіть замислився, як же тобі так довго не давалося здати Дагозку гуркам? Щоб зміцнити оборонні споруди міста, тобі, певно, знадобилася колосальна сума. Глокті ледве вистачило самовладання, щоб не утримати ока, яке засіпалося в орбіті. А ну стій, холодець нервовий, інакше нам кінець. Гільдію спайсерів переконали зробити певний внесок, коли на кону опинилося джерело її доходів. Яка нетипова для них щедрість. Тепер, думаючи про це, я розумію, що вся ця історія з Дагоскою якась чудна. Мені завжди видавалося дивним, що ти вирішив позбутися магістра Ейдер так тихо, а не відправити її до мене. Спершу було дуже погано, а тепер усе страшенно погіршилося. Це я прорахувався, ваше пресвященство». Подумав, що не завдаватиму вам клопоту. Позбуватися зрадників – це для мене не клопіт. Ти це знаєш. Довкола суворих блакитних очей Сульта з'явилися сердиті зморшки. Невже після всього, що ми прийшли разом, ти вирішив мати мене за дурня? Коли глокти заговорив, у нього в пересохлому горлі неприємно зашкрябило. Аж ніяк, архілектори. Лише за вбивцю з мантією величі. Він знає. Знає, що я не зовсім сумлінний раб. Але як багато він знає? І від кого він це дізнався? Я дав тобі завдання, яке неможливо виконати, а тому також надав тобі кредит довіри. Однак твій кредит залишатиметься чинним лише, допоки твої дії будуть успішними. Мені вже майже набридло тебе підштовхувати. Якщо протягом наступних двох тижнів ти не розв'яжеш проблем, які я вбачаю в постаті нашого нового короля, я накажу очільникові Гойлу розкопати відповіді на мої запитання щодо Дагоски. Якщо доведеться, він розкопуватиме їх у твоїй зневіченій плоті. все ясно?» «Чистісінько, як віссерінське скло. Два тижні, щоб знайти відповіді, бо інакше, у воді біля доків знайшли частини порізаного трупа. Однак, якщо я, бодай, поставлю ці запитання, Валент і Балк повідомить його при про нашу домовленість і опухлі від морської води і страшно, страшно понівечені». Такий, що вгодів пізнати. Прикро за сердечного очільника Глокту. Красень багатьом подобався, але ж йому так не пощастило. Куди ж він подасться? Так, архілектори. Тоді чому ти досі сидиш тут? Двері відчинила сама Арді Вест із наполовину повним винним келихом у руці. О, очільнику глокта, Який милий сюрприз. Будь ласка, заходьте. Вам, здається, майже приємно мене бачити. Це справді рідкісна реакція на моє прибуття. А чому мені не має бути приємно? Вона люб'язно підступила в бік, пропускаючи його. Скільком дівчатам пощастило мати Ката за супровідника? На світі немає кращого стимулу для заліцяльників. Глокта незграбно переступив поріг. Де ваша служниця? Почала істерити через якусь гурську армію, тож я її звільнила. Вона поїхала до матері в Мартенгорм. «А ви самі, сподіваюся, готові виїхати?» Він увійшов за арді до теплої вітальні. Віконниці там були зачинені, фіранки засмикнуті, а за освітлення було мінливо сяйво вуглинак на вогні. «Власне кажучи, я вирішила залишитися в місті». «Справді! Трагічна принцеса тужить у своєму порожньому замку, покинута з слугами, заламує безпорадні руки, поки її вороги оточують рів?» – гук та пирхнув. «Ви впевнені, що підходите на цю роль?» «Краще, ніж ви підходите на роль лицаря на білому коні, що приїхав врятувати панянку, виблискуючи клинком». Ардіни смішкувата зміряли його поглядом. «Я сподівалася на героя, в якого є принаймні половина зубів». «А я гадав, що ви звикли діставати менше, ніж сподівалися. Я вже точно звик». «А що мені сказати? Я романтична душа». А ви що, прийшли сюди лише для того, щоб розтоптати мої мрії? Ні, це я роблю не навмисне. Мені йшлося про випивку і розмову без натяків на мій понівечений труп. Наразі важко сказати, в якому напрямку може піти наша розмова. Зате випивку я вам обіцяю. Гарді налила келих вина, і він спорожнив його за чотири великі ковтки. Простягнув келахи ще раз, облизуючи солодкий ясна. Якщо серйозно, Тугурки можуть взяти Аду в облову найбільше за тиждень. Вам варто якомога швидше виїхати звідси». Вона знову налила йому, а тоді собі. «Хіба ви не помітили, що півміста думає про те саме? Ті блохасті шкапи, яких не реквізувала армія, переходять із рук в руки за 500 марок кожна. Збентежені громадяни розбігаються по всіх куточках Мідерланду. Колони безборонних біженців плентаються крізь багнюку, долаючи помилі за день під час похолодання». Навантажений всіма своїми цінними пожитками. Вони легка здобич для будь-якого бандита в радіусі ста миль. Це правда. Не зміг не визнати глокта, з болем умастившись на стільці біля вогню. Та і куди мені їхати? Присягаюся в Мідерланді, я не маю жодного друга чи родича. Ви хотіли б, щоб я сховалася в лісі, розпалювала багаття, тручі палочки і голіруч полювала на білок? І як мені в біса залишатися п'яною за таких умов? Ні, дякую. Тут мені буде безпечніше і відчутно комфортніше. У мене є вугілля для вогню, а льох заповнений під зав'язку. Я можу протриматися не один місяць. Ардім лява махнула рукою на стіну. Гурки йдуть із заходу, а ми у східній частині міста. Насмілюся сказати, що мені не було б безпечніше навіть у палаці. Можливо, вона має рацію. Принаймні, тут я можу якось за нею наглядати. Чудово. Схиляюся перед вашими міркуваннями. «Чи схилився б, якби спина дозволила?» Арді мустилися навпроти. «А що там у коридорах влади?» «Холод. Він часто трапляється в коридорах». Глокта провів пальцем по губах. «Я опинився у непростому становищі». «У мене в цьому є певний досвід». «Тут усе складно». «Ну, тоді розкажіть так, щоб могла зрозуміти і така тупа дівка, як я». «А яка від цього шкода?» Я вже й без того дивлюся в обличчя смерті. Ну, як сказала б тупа дівка, уявіть собі, ви конче потребували певних послуг, і тому пообіцяли свою руку двом дуже багатим і могутнім чоловікам. Хм. Один – це вже було б чудово. Конкретно в цьому випадку було б чудово, якби не було жодного. Вони обидва старі і неймовірно потворні. Арді знизала плечима. Багатим і могутнім потворність легко прощають. Але обидва ці залицяльники схильні до насильства на ґрунті ревнощів. Якби про вашу необачну зрадливість стало відомо всім, ці ревнощі стали б небезпечними. Ви сподівалися рано чи пізно звільнитися від тієї чи тієї обіцянки, але тепер дні обох весілля наближаються, а ви розумієте, що досі вельми тісно пов'язані з обома, навіть більше – пов'язані як ніколи тісно ваші дії дівчина стиснула губи і протяжно вдихнула замислившись а тоді театрально перекинула через плече пасмо волосся я мало недовила б їх до божевілля своєю неперевершеною дотепністю і вбивчою вродою а тоді довела б їх до дуелі переможець здістав би найвищу нагороду мою руку навіть не запідозривши, що колись я також була нареченою його суперника Позаяк він старий, а я ще й б, що він невдовзі помре, залишивши мене багатою і шанованою вдовою. Арді зверхнув, сміхнулася глокті. «Що скажете, сер? Він кліпнув. «Боюся, що ця метафора втратила значення». «Або ж?» Арді примружено поглянула на стелю, а тоді клацнула пальцями. «Я могла б використати свої витончені жіночі чари». Вона відкинула назад плечі і випнула груди щоб полонити третього чоловіка, ще могутнішого і багатшого. Молодого, вродливого і, мабуть, граційного нададачу. Поза як це метафора. Вийшла б заміж за нього і з його допомогою знищила б інших двох, покинувши їх розореними і розчарованими. Ха, що думаєте? Голокта відчув, як у нього засіпалася повіка і притиснув до неї долоню. Цікаво. Третій залицяльник, пробурмотів він. Мені навіть на думку таки не спадало.